26 juli 2023. Polisen gör husransaken hemma hos två 14-åringar i Stockholm. I deras telefoner hittar polisen en chattgrupp med annonser om morduppdrag. Gå in i ett område. Skjut valfri person som har gucci på sig. Då får du 200 000 kronor. Den som lägger ut de här annonserna är ingen gängledare som sitter utomlands och styr. Utan den 16-årig medelklasskille som lägger ut uppdrag efter uppdrag som jämnåriga pojkar nappar på. Jag tänkte, vad fan är det jag gett mig in på? Petri Krim om rushegruppen och medelklasspojkarnas väg in i gängkriget. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Jag vet att januari är en tuff månad. Ni som vill tjäna miljoner skriv till mig nu. Finns para att tjäna? Den här tjänsten är bara för gussar. Efterlysning. Känner du igen den här personen? Vill du ha para? Ja, så där ser det ut på olika sociala mediekonton. Kriminella uppdrag som läggs ut och den som är intresserad kan enkelt svara på ett inlägg eller en story. När uppdragen väl ska utföras så har vi ju det senaste året pratat mycket om att planeringen sker i chattgrupper i den krypterade appens signal. Ja, vi har ju tidigare berättat om den här typen av chattar som funkar som projektgrupper med namn som Bomb och Japp. Men då har det alltså handlat om hur själva uppdragen ska utföras. Idag ska vi prata om en annan typ av chattgrupp som i princip funkat som en arbetsförmedling. En annonsplats där kriminella uppdrag lagts ut och den intresserade kan höra av sig till administratören eller arbetsförmedlaren kan man nästan kalla det. Vi ska utgå från en specifik grupp rusher och den sticker ut både kring administratören och gruppdeltagarna. Ja, det är killar från till synes trygga hem som har haft hög närvaro i skolan som lockats in i den här gruppen. Uppdragen har varit allt från att skjuta någon med gucci kaps för 200 000 kronor till att flytta ett vapen från en plats till en annan för 700 kronor. Ja, det har varit gånger i det här fallet och nyligen kom domen. Och vi ska snacka om hur de här ungdomarna hamnade mitt i en kriminell grupp i våldsvågen. Och vad kan föräldrar göra för att deras barn inte ska rekryteras genom sociala medier till att bli barnsoldater i genkriget. Det började med att vi den 29 juni 2023 fick information till oss om att fyra ungdomar hade åkt pendel till en ort i Stockholm för att leverera ett vapen. Lullo Mohadjeb är civilutredare inom Stockholmspolisen. Första jobbdagen efter semestern får han ett ärende om grovt vapenbrott på sitt bord. Anmälan har kommit in via socialtjänsten och det polisen vet då det är att två av de misstänkta är 14 år. Så nu, mitt under sommarlovet, ger man husransakan hemma hos 14-åringarna. Lullo Mohadjeb är kvar på polisstationen och får löpande information om vad som händer. Det här är villa unga liksom. Pojkar som har det hyfsat gott ställt, stabila hemförhållanden. De ger upp sina mobiltelefoner utan att bråka. Det är inte allt för vanligt. Och sen säger de också deras koder när vi frågar. Så vi får alltså gå in i deras mobiltelefoner. Det här händer då separat i två olika bostäder. Poliserna som är hemma hos 14-åringarna går igenom telefonerna och båda pojkarna har appens signal installerad. Så poliserna går in i appen, fotar av innehållet i chattarna som pojkarna är med i och skickar till Lullo Mahajib. Då så ser jag då att det börjar poppa upp chatt efter chatt efter chatt från en gruppchatt som heter Ruscher. Och Ruscher betyder i det här sammanhanget kriminella uppdrag som man får betalt för att utföra, alltså jobb. Då knyter det sig i magen på mig som det inte gjort förut som utredare har jobbat nästan fyra år och i de här gruppchattarna såg man då att det var kriminella uppdrag som skickades ut och det första uppdraget var egentligen gå in i ett område, skjut en valfri person som har Gucci på sig, då får du 200 000 kronor. Ja, några hundratusen för att skjuta ihjäl valfri person med gucci caps, Det är ju en likgiltighet som vi tidigare har sett exempel på. Till exempel i början av våldsvågen förra året där man skulle skjuta vem som helst med dyra kläder på sig i dalen. Men om just den här skjutningen mot någon i gucci caps blev av, det är oklart. Och det här är bara ett av ett stort antal uppdrag som cirkulerat i den här chattgruppen, säger polisens utredare Lolo Mohadjeb. En halv miljon skjuter all en namngiven person. En miljon skjuter all tre personer. Du får någonstans runt 40 000 om du åker till Spanien och fritar en person där. Du får 20 000 om du åker till Norge med ett par kassar, kokain eller cannabis möjligtvis. Du får ett par tusen och så var det några icke-namngivna summor. För att transportera vapen bland annat. Och då var det skriv privat så pratade vi lite mer procent och summor och så. Så mångt och mycket sådana typer av uppdrag. Och mycket spaningsuppdrag också. Åk till den här orten. Åk till Farsta och spana lite. Åk dit och spana lite. Så får ni ett par tusen. Och den som vill ta ett uppdrag ska skriva privat till administratören av gruppen, berättar Lolo Mahadjeb. Och utredningen visar sedan att 17 personer varit med, de flesta är 16-17 år. Det var ju en väldigt intim inblick i hur det har blivit i Sverige, hur det har blivit med gängvåldet, hur det har blivit med hur ungdomar används som barnsoldater- när polisen jobbar vidare med fallet kan man också se telefonnumret till gruppens administratör. och Det visar sig gå till en 16-årig kille i norra Stockholm som vi kommer kalla för Axel. Och det här leder till att polisen gör en husransakan hemma hos Axel. Vi går in i den bostaden och vi ser direkt att två mobiltelefoner flyger ut ur andra våningen, då, fönstret, som vi lyckas få tag på. Den ena är hans. Uh, vi tar honom, vi tar honom till uh, arresten Han misstänks, delvis misstanke Och han häktas senare Och han satt häktad i Fyra månaders tid nästan Tre och, tre och en halv månad, vilket är ovanligt för någon som är under 18 Jag blev kontaktad av det här kontot Rösten tillhör en 17-årig kille som vi kallar för Noah och ljudet är från den rättegång som blir följden av chattgruppen. Noah berättar hur han blev kontaktad av ett konto på Snapchat. Jag får ju ett en snap mm. där det står badda signal. Precis som flera andra ungdomar vittnar om i den här utredningen så säger Noah att han har fått en länk på Snapchat och blivit ombedd att skaffa appens signal. När han sedan laddat ner signal och klickat på länken har han hamnat i chattgruppen rusher. Noa och gruppens administratör, killen vi kallar för Axel, de känner varandra sedan tidigare men har inte haft så mycket kontakt under det senaste året. Under rättegången ställer åklagaren Daniel Sunesson frågor till Noa om hur han kom med i gruppen. Noa säger att han tror att det är Axel som har hört av sig på Snapchat och bett honom skaffa signal men han är inte helt säker. Vad hette den där gruppchatten som du skulle ha adda sig i? Eh, Rushen ja, okej. Okay. Vad betyder ruscher? Vad jag vet. Jobb. Jobb. Vad är det för jobb? Nej, oftast kriminella. Vad fanns det för olagliga ruscher då? Mm, väldigt varierat. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men vad tänkte du då? Ja, jag tänkte vad fan är det jag hjälpt mig in på. Men... Tänkte du så direkt? Inte direkt nej, men nej. jag över tiden. När polisen har gått igenom telefonerna har de hittat meddelanden mellan Axel och Noah och polisen tycker att det är tydligt att Axel har försökt få Noah att ta på sig uppdrag. Axel skriver. Jag kan skriva till dig när jag har olika ruscher för jag har varje dag. Om du vill så tar du bara någon som passar dig. Och Noah svarar. Ja, så länge det är något lagligt. Axel ligger på för att få med Noah. Han ska flytta ett vapen. Noah tvekar. Han skriver att han måste vara hemma en viss tid eftersom han lovat sin pappa det. Han har respekt för sin pappa och om pappan säger att man ska vara hemma en viss tid så är man det. Men Axel får ändå Noah och tar det där uppdraget som går ut på att han ska ta emot ett vapen i ett område och lämna över det till en person och för det ska han få 700 kronor. Det var jag som hämtade saken mm -hmm. som du refererar till ett vapen. Jag mm -hmm. vet inte om det var vapen eller en replika. Men ja, det var jag som gjort gjorde handlingen så att säga. Under rättegången erkänner han alltså att han har flyttat någonting men att han inte vet om det är ett riktigt vapen eller en replika. Han säger att han får den här saken i en plastpåse och två maskerade personer på en elskoter och sen tar han sig till en annan plats där han ska lämna påsen vidare. Kommer det någon att hämta vapnet? <gör> ja, en liten flicka. Noah berättar att personen som dyker upp och ska ta emot vapnet är en liten flicka. Han tror att hon bara är typ nio år och hon har en rosa ryggsäck med sig. Någon flicka har polisen aldrig hittat och dagen efter försöker Axel få Noah ta ytterligare ett uppdrag. Men då säger Noah nej. Han får inte heller några pengar för vapenuppdraget. Istället så blir han misstänkt för brott och polisen kommer hem till Noah och hans familj. Fin villa och det här var en faktiskt var med på. Jag fick gå ut och hålla förhör med pojken. Så jag åkte ut och jag blev bara så här. Vad fan jag är här inne? I den här kontexten? Så här pojken också respektfull. Han har inte blivit straffad tidigare. Vad fan gör jag är här? Noa är en av totalt 11 tonåringar som polisen har hört under utredningen eftersom de varit med i rushegruppen. Och Lolo Mahajeb ser att pojkarna har mycket gemensamt. Det är pojkar som har möjligheter, stabila hemförhållanden i mångt och mycket. Men de känner en dragning till det, många av dem. Det märks. Lolo Mahaje menar ett intresse för en kriminell livsstil som bland annat kablats ut genom sociala medier och gangsterrap. De flesta pojkarna svarar luddigt på polisens frågor om vad ruscher är för typ av grupp, vilka uppdrag som förmedlats och hur de hamnat där. De förklarar som att de har blivit inlagda bara och inte har varit intresserade av brott egentligen. Det kan vara så, vi vet i utredningen att så är inte fallet, men det kan vara en förklaring för vissa ungdomar. Någon säger, hej ladda ner appens signal, okej jag gör det. Och sen blir man addad i en kriminell gruppchat och så är man helt plötsligt inne i det. Så enkelt kan det vara. Men i det här fallet så, så har det gjorts mer än att bara vara i en gruppchat utan det är aktivt begåtts brott också. Misstänker vi och förmodligen kommer få bekräftas snart också. Jag har varit i kontakt med en mamma till en 16-åring som ett kort tag var med i gruppen, och hon berättar hur hon reagerade när hon fick veta det här. När polisen kom hem till oss för att förhöra honom blev jag chockad. Det kom som en blixt från klar himmel. Min son är skötsam, han har alltid fungerat i skolan, han kommer aldrig hem sent och han ringer alltid och säger var han är. Och det är en annan person som läser det som mamman har sagt till oss. Hon beskriver att de är en medelklassfamilj, att det är mamma, pappa och att de bor i villa och åker på skidsemestrar. Det finns pengar, han behöver bara be om det så får han det. Det finns ingen anledning för honom att utföra kriminella uppdrag. Och ja, vi ska säga att sonen inte är misstänkt för något brott. Och att han hamnar i det här beskriver mamman som hemskt. Och hon säger att det är gangsterkulturen som sprider sig. Det låter som att vi har varit naiva, men det har vi inte varit. Vi har haft koll på honom. Men man kan inte veta vad barnen gör på internet. Och att förbjuda en 16-åring har Snapchat, är inte möjligt, det går bara inte. Det var ett ringa narkotikabrott. Vilket är egentligen bland det mest ringa en ungdom kan göra. Det är oktober 2022 när utredaren Lolo Mohajeb och den då 15-åriga Axel träffas för första gången. Axel är misstänkt för ringa narkotikabrott och Lolo Mohajeb håller förhör med honom. Axels advokat och föräldrar är med. Så vi sitter där, vi har ett bra förhör, han erkänner brott. Jag säger till honom, jag har skrivit till åklagaren att du ska få en straffvarning istället. För att så här, första gången du gör det här du erkänner, du sköter dig bra. Och sen säger jag, när förhöret till slut som jag brukar säga till ungdomar. Eh, kul att träffas, hoppas att vi aldrig ses igen. Och jag tror inte att vi kommer ses igen heller. Det är jag säker på liksom. Det säger jag till honom när han lämnar. Men de kommer att ses igen. Nio månader senare sitter Lulom och Hadjab återigen i ett förhörsrum med Axel på andra sidan bordet. Och nu är Axel misstänkt för betydligt grövre brottslighet. Nämligen för att ha förmedlat skjutningar, kidnappningar och narkotika och vapenleveranser genom rushergruppen. Jag blev chockad. Verkligen. Det känns väldigt osannolikt att det här var samma pojke. Uh, och då, då är det någonting som har skett under de här månaderna. Uh, det har gått väldigt snabbt. Att uh, bli egentligen en hyfsat så här aktiv och bärande roll liksom, i ett så pass våldsamt kriminellt nätverk. Nu är Axel 16 och i förhör säger han att han går i skolan och har hög närvaro där. Han har extra jobb och flickvän och alltså ett till sinus ordnat liv. Jag brukar lite i allianton säga liksom han har inte haft en... som liksom, känsla av utanförskap trångboddhet du vet, han är socialt ordnat charmig kille, ser bra ut flickvän, vänner och så vidare familj som är närvarande goda relationer till syskon och så vidare han har allt det där och sen har han inte till det heller levt ett långt kriminellt liv han har inte haft syskon eller familj som har levt ett långt kriminellt liv där poliserna har dundrat in, insatsstyrkan har gått in och tagit brorsan och mamman skriker och de puttar ner den i marken och han härdas av den här frustrationen mot systemet och mot polisen och mot omvärlden. Han har inte haft de upplevelserna men han agerar och lever ut ett liv som, som det ser ut som att han har haft de upplevelserna och det är det han imiterar. Ja, frågan är ju då hur en kille som utifrån sett har det bra och kommer från en familj utan ekonomiska problem väljer kriminalitet. Jag teoretiserar ju vad det är som har format honom. Och det tror jag är en fascination av en kultur som har skapats i Sverige bland ungdomar som är sprungit mycket ur musik, både amerikansk och svensk. Där prokriminella värderingar har blivit promotade till barn i vad jag menar i fem års tid. Det sker främst via sociala medier och det sker via musiken, den kultur som har skapats runt prokriminella värderingar och kriminell estetik. Ja, I chattar kan Lolo Hadje och hans kollegor se att Axel skriver med jämnåriga killar om kriminalitet och musik. I en chatt skriver Axel till exempel om en rappare och att han när han lyssnar på den musiken vill japp någon och hämta in typ 10 kassar snö. Alltså att döda någon och ta 10 kilo kokain. Han skriver också att om man tar två tramadol och sätter på en viss låt med den här artisten så skulle han japp någon lätt. Man får också känslan av att han har höga ambitioner till exempel skriva att han vill dra in miljonbelopp så att han kan starta en egen liga. Och förutom meddelarna i rusher så kan man se att Axel har haft kontakt med konton som Team Fox och användare som skriver att man pratat med räven. Det gör att utredarna tror att Axel har kommit i kontakt med foxtrot -nätverket och rekryterar unga utförare åt dem. Loulou Mahajib vill inte analysera för mycket varför Axel hamnat i det här men han har funderat på några saker. Sättet han skriver till sina vänner, vilket språk han använder och man märker att han lever ut en liten gangsteridentitet som han har skapat för sig själv. Som inte kommer från de fysiska omständigheterna och den de upplevelser han har. Det kommer någonstans utifrån som en radikalisering. jag blev såklart ledsen när jag hörde att de liksom har haft bra möjligheter för att få en bra framtid. Det här är Kian som vi kallar honom. Av säkerhetsskäl har vi låtit en annan person läsa in det han säger. Som barn drogs han in i kriminalitet och hans uppväxt var helt annorlunda än många av de medelklasspojkar som deltagit i rushegruppen. Det är tråkigt att de fackade på det viset. Kian har inte varit involverad i gruppen Russer. Han lämnade kriminaliteten för flera år sedan. Men han följer fortfarande det som händer till viss del. Och hans känsla är att det på ganska kort tid har hänt mycket när det gäller sättet att lägga ut kriminella uppdrag på. Nu förmedlas mycket digitalt i olika chattgrupper och på sociala medier. Det var otänkbart innan, säger Kian, som själv lagt ut Russer på andra. Alltså mycket mer sker digitalt nu. Om inte träffades man mer. Man visste vilka som var redo att kliva in och ta på sitt uppdrag. Jag tror att vi alla var för fega då för att skriva så öppet över nätet. Det var mer koder och sånt. Man sa typ, jo vi ses där om fem. Då ses man, pratar om hur uppdraget ska gå till och sen var det klart. Det var inte så mycket digitalt, bara det var någon man kände- Ja, Kian tog själv sina första uppdrag när han var i tidiga tonåren. Det handlade om att transportera vapen men också att misshandla personer. Och Med tiden var det han själv som valde ut vilka som skulle göra ruscher och vad de skulle få betalt. Hur man satte pris på russerna berodde på vem som skulle utföra det, hur stor risk det var att åka fast, hur långt man skulle ta sig... Kian är förvånad över hur öppet morduppdragen och andra russer lagts ut i rushergruppen. Han skulle själv inte agera så om han hade varit kriminellt aktiv idag. Men han tror att han vet anledningen till att man lägger ut uppdrag på det här sättet. Alltså det är så många russer nu så man har inte tillräckligt mycket folk. Jag tror verkligen att de har brist på unga utförare. Så till slut måste man vända sig till olika grupper på nätet och dela ut uppdrag. Men beskriv hur, hur ser ditt liv ut under våren och på, på vilket sätt förändras det? Anledningen till att jag ställer de här frågorna till det är att jag undrar. Hur, det händer ju lite saker under sommaren i ditt liv. När de här chattarna. Hösten 2023 är det rättegång i och Åklagaren Daniel Sunesson har åtalat Axel för flera grova brott. Han menar att Axel har förmedlat uppdrag och försökt få andra att begå grova vapenbrott, rån och kidnappning genom signalschatten ruscher. När Axel själv beskriver sitt liv i början av 2023 berättar han att han rökte på då och då. Han betalade med egna pengar men sen köpte han mer och fick en skuld som han inte kunde betala. Hur kommer du i kontakt med den här Mr. X då? Och när skulden växer bestämmer sig Axel för att krita en större mängd kokain av en person som han kallar för Mr. X. Kokainet ska Axel sälja för att betala av skulden och också tjäna egna pengar på. Och han säger att Mr. X vill att ha hans inloggning på Signal. Jag vill skylda pengar så jag tänkte liksom... Han frågade mig till exempel eh, om alltså inloggning till Signal- Um, och jag tänkte liksom jag är skyldande pengar. Liksom. Jag, styrt, alltså jag måste ju um, skylda en tjänst. Typ. Axel vill inte berätta så mycket om vem den här Mr. X är. Men det är en person som tjänar pengar på att sälja droger, säger han. Och Mr. X och andra okända personer kommer att hänga med som en del i Axels försvar när det gäller vem som egentligen har lagt ut de kriminella uppdragen i rushergruppen. Rusher står det här och så står det söndag 4 juni och så står det att det är som skriver. Det är en väska, det är bara en växlar en kille som tar emot pengarna. Och sen som ger till de andra i väskan ligger 8 miljoner. Vem har skrivit det här? Nej, det vet jag inte. Alltså jag har ju varit inloggad från fram och tillbaka. så Jag vet inte exakt vad jag har skrivit, men det har hänt att han har sagt till mig. När jag har varit inloggad, för, så har han sagt till mig, det har hänt att han har sagt till mig vad jag ska skriva. Under rättegången erkänner Axel att han var administratör för Rushy-gruppen på Signal och att det är såna han känner som är med och även sådana som Mr. X känner. Men det är inte Axel som har skrivit, säger han. Den här, den är ju rätt så speciell va? Jattningar finns 200 000. Gå in och skjut någon med Gucci caps. Har du skrivit det? Det kan jag inte svara på. Ja, Axel hävdar alltså att han har lånat ut kontot genom att lämna ut en verifieringskod och att någon annan har skrivit från hans konto. Men något bevis för det har utredarna inte hittat, säger åklagaren Daniel Sunesson under rättegången. Du sa ju det här ganska tidigt i utredningen. Vi har inte hittat några sådana här verifieringskoder. Men Axel erkänner också att han har varit inne och skrivit i chatten. Men det är för att han har varit hotad av Mr. X som annars ska göra saker mot hans familj. Och Axel har ju köpt kokain på kredit av Mr. X för att kunna betala av skulden, Men det tar inte lång tid efter att Axel fått kokainet och börjat sälja som Mr. X vill ha betalt, berättar Axel under rättegången. Och då måste han istället göra Mr. X en tjänst, utredaren Lolo Mohajeb igen. Man skulle kidnappa en, en kvinna och föra henne till ett ställe där han tillfalls narkotik eller pengar gömma. Och det här försöktes ju faktiskt göras. Um, men det genomfördes inte riktigt. Skulle kidnappa en under pistolhot. I telefontömningar har polisen kunnat se att Axel skriver. Behöver en eller två stabila till en grej elv sjö skriver privat för mer info. Jättebra betalt. Jag sa att jag inte kunde göra det här. efter Han hade förklarat hela, hela, hela grejen och jag sa att jag inte kunde göra det. Och då började jag skriva till folk. Men ingen verkar nappa på uppdraget och det gör Axel stressad. Han försöker få en 14-åring som han känner att ta uppdraget. Han skriver att det är ett lätt uppdrag eftersom det är en tjej som ska kidnappas. Axel skriver... Säg bara jag får lika mycket betalt för att panga dig i magen som att ta stashet. Så gör ditt val. Antingen sätter du dig i bilen eller en kula i magen. 14-åringen åker till adressen där tjejen bor och tar bilder. Men av någon anledning så genomförs aldrig kidnappningen. Och sen efter en att jag så kommer jag inte ihåg så mycket om man loggade in. Eller, jag kommer inte ihåg att jag gjorde något mer. Alltså mer inblandning i det. Ja, just det här erkänner Axel att han faktiskt har skrivit. Men som sagt, han har gjort det för att hans familj var under hot. På sin 17-årsdag döms Axel till ungdomsövervakning i tio månader för att han fått Noah att leverera vapnet och även flera andra försök att få andra att begå brott som kidnappningen av kvinnan och rån. När det gäller Axels förklaring att det är någon annan som skrivit i chatten tycker tingsrätten att det ser ut som en efterhandskonstruktion. Och det är fortfarande oklart hur många av uppdragen i gruppen som har genomförts. För undersökningen fortsätter och när vi spelar in det här är fyra pojkar fortfarande misstänkta för brott med koppling till gruppen. Åklagaren säger till oss att han kommer att fatta beslut om åtal snart. Förutom Axel så döms också Noah, han som levererade ett vapen på uppdrag av Axel. Noah döms för grovt vapenbrott till nio månaders ungdomsövervakning. Hadjeb har haft kontakt med noas föräldrar efter domen och han tänker på deras och andra föräldrars situation. De är sunda föräldrar. Jobbar jättehårt för att ge honom ett bra liv. Och de förtjänar inte att gå igenom den ångesten och den oron som det tillkommer. Det är, för det är inte bara brottet utan tyvärr är brottet sker i en extremt farlig kontext. Så det ger ju så mycket mer ångest utöver bara en förundersökning och en dom. Utan det är ju, för vissa är det ju livsomvälvande. Sälja bostad, flytta, liksom släppa all förankring, etablering i området som man har kämpat hårt för att komma till. Axel är också misstänkt i en annan utredning för medhjälp till försök till mord efter att ha lagt ut ett annat uppdrag i ruschegruppen som gick ut på att man skulle spana i ett område där det senare skedde ett mordförsök. och Vad som hände där ska vi återkomma till i ett avsnitt längre fram. Lulom Hadjeb säger att han förvånats av många saker i den här utredningen, både vilka som varit involverade och hur snabbt det verkar gå. Ja, många av dem som blir gängkriminella kommer från otrygga hemförhållanden och socioekonomiskt utsatta områden. Men här har Lollo stött på föräldrar som gör allt för sina barn, som har en god ekonomi och som har skapat trygga uppväxtförhållanden för sina barn. Trots det så lyckades de inte skydda barnen från gängrekrytering på sociala medier. Det de konkret kan göra, som jag skulle säga direkt till en förälder. Höj din digitala kompetens och din digitala närvaro. Vad betyder det när din son har en eller signalapp installerad på mobiltelefonen? Vad betyder det egentligen när han är 15-16 år gammal? Utan då ska du, du ska liksom, Det ska väckas en nyfikenhet åtminstone hos, hos dig. Var inte naiv nog att tro att för att du har koll på den fysiska miljön- vilka han fysiskt hänger med. Att du också har koll på vilka han hänger med digitalt. För det är där groomingen sker. Det är där den här identiteten skapas för honom. Eller för henne för den delen. Och det är där brotten planeras, organiseras, struktureras. Och det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att hamna i en kriminell gruppchat bara genom ett par felklick. Ja det är ju en hårfin gräns det här hur mycket man ska lägga sig i sitt barns digitala närvaro och som vi hörde mamman beskriva förut så är det ju svårt att förbjuda tonåringar att ha Snapchat till exempel. Se till att ni är de huvudsakliga källorna för var liksom värderingar kommer ifrån, vad idéer kommer ifrån och så vidare. Jag påstår att den utveckling vi har haft digitalt har ersatt föräldrarnas roll i värderingsskapande utan det sker via saker som de ser i mobiltelefonen och mycket av det är organiserat kring en kultur av kapitalism och gangsterap och gangsterism och hela, de, hela det beteendet som har genomsyrat ungdomskulturen nu i flera års tid och föräldrar behöver bli mer närvarande i den världen Du har lyssnat på Petre Krim om rushegruppen och medelklasspojkarnas väg in i gängkriget. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Och tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p eller på 073 461 2915. Och där når oss också på signal.